السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الاكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار دور المرأة المسلمة في بناء المجتمع الاسلامي فهذا هو عنوان محاضرتنا في هذا الوقت المبارك وفي هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى والله جل شانه نساله ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه انه ولي ذلك والقادر عليه jukumu la mwanamke wa Kiislamu katika kujenga jamii ya Kiislamu hii biiiznillah tabaarak wa taala Ndiyo unwani ya muhadara wetu katika wakati huu wenye kubarikiwa na katika msikiti huu wenye kubarikiwa insha Allahu taala na Allahu jalla sha'nuhu tumomba atuwafikishe sisi katika yale ambayo anayapenda na kuyaridhia hakika yeye Allah ndiye mtawala juu ya hilo na ni muweza juu yake kwanza kabisa na kabla ya chochote Nimhimidi Allahu Jalla wa Ala kwa neema hii aliyotujaalia katika siku hii ya leo kwamba tumebahatika kwa sisi ni miongoni mwa waje wake waliokaa katika kekao cha katika wakati huu Hili ni jambo kubwa sana la kumhimidi Allahu Jalla sha'nu Lakini pili twamuomba yale ambayo tutayazungumza katika wakati huu ayatie katika mezani ya mema yetu ambayo tunayatenda yakatofae siku tutakayokwenda kukutana naye pia ayajalie Allah yawe ni maneno yenye kuwacha athar katika nyoyo zetu na yawe ni maneno yenye kufanyiwa kazi katika kutengeneza jamii yetu ya Kiislamu unapobahatika kuhudhuria majalisi za khair kama hizi kile ambacho kitazungumzwa basi moja kwa moja ni kwamba wewe mwenyewe kwa hiari yako umekuja kutafuta kuna sihiwa kwa maana hiyo, uko tayari kupokea nasaha za Allah na uko tayari kupokea nasaha za mtume wake na uko tayari kupokea nasaha za masohaba wake uko tayari kupokea nasaha za aimatu alhuda na maulama wengine kwa hiyo tukisema hivyo tukaksudia kwamba kwa mawaidha haya zaidi twazilenga nafsi zetu ili zitengemee wala hatukusudi kumpiga mtu kijembe au dongo la muislamu anapoadhiwa kataka mawaidha mbalimbali ni kwamba huwa anatakiwa kheri na kutengema kwa hiyo tumuombe allah jalla wa ala aondoe takataka zote katika mioyo yetu na akili zetu. Maudhuu yetu, dawru almar'ati almuslimah fi bina'i almujtama'i alislami. Jukumu la mwanamke wa Kiislamu katika kujenga jamii ya Kiislamu. Ayyatuhal akhawatul fazilat. enyi madada wa bora ان المجتمع الاسلامي لا يستقيم ولا ينهض الا اذا بني واقيم على اسس دين حقيقه جميع society جميع watu هاي حيوي وزوري ولا ينهضوا ولا حين ينعكي الا <تسأل> اذا بني واقيم على اسس الدين اسقوا باله <تزأل> يتكوجوا نا اكسيممشوا جوه م싱ي الدين والطاعه الصادقه لله جل na utiifu wa kweli wa kutiiwa Allahu jalla sha'nu Dugu zangu wa Islam Haiten wala haisimami jamii iliyo bora iliyo nzuri ila pale itakapojengwa katika misingi ya dini na katika utiifu wa kweli na katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Lida kwa ajili hiyo basi fa ummatuna hazi fi ams alhaja uma watu huu tulionao hivi sasa uko kwenye haja kubwa mno ila man yurabbiha ummuhu unamhitajia mtu mkwele yule amaye ataulea ummuhu wayaalimha unamhitajia mtu mkweli ambao atauelimisha ummuhu wayuzakiiha unamhitajia mtu ambaye atautakasa ummuhu min ar kutokana na machafu mali mali kama kana fi sadri al -awwal. kama ilivyokuwa katika chimbuko la mwanzo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatukhabarisha allah jalla wa ala alikuja kwenye mujtamaa ambao haujitambui na Allahu jalla wa ala akatupa habari akatumbia huwa alladhi ba'atha fil ummiina rasulan yeye Allah ndiye ambaye amepeleka kwa watu wasiojua kusoma wala kuandika amewapelekea ya mtume yatluu alaihim ayatihi asome mtume huyu kwa watu hao aya zake Allah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim na mtume huyu awatakase watu wale awatowe kwenye ujinga awapeleke kwenye ilmu Awatowe kwenye ushirikina awapeleke kwenye tauhid awatoe kwenye maasi awapeleke kwenye taa ya kumti Allahu jalla waala awafundishe yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. او الكتاب والحكمه نبي متume huyu awafunze awafundishe watu hao kitabu yani qur'an walhikma ay as-sunnah na mtume huyu afundishe watu hao sunnah kwa hiyo umma huo aliesi mama juu نعم taa kiukweli kumtii allah jalla waala kwa kuanzia yeye mtu mmoja Baadhi ya watu ambao toaangalia historia zao zilivyokuwa kabla ya wao kuwa Waislamu zilikuwa za ajabu kabisa. Lakini baada ya kumpata mwalimu huyo mkweli kwenye taa ya Allah baadaye ukurasafa pili tusoma historia ya mtu huyo tusema sasa radhiyallahu anhu au Allahu anha kwa hiyo umma wetu huu wamuitajia mtu mkweli atakaye na kuelimisha na kuuzaki kutakasa kama ilivyo katika chimbuko la mwanzo Mtume alitengeneza vizuri mno lakini pia akawacha maneno bada al-islamu gharibun wa sayaudu gharibun kama badaa Uislamu ulianza mgeni na utarejea ukiwa mgeni kama ulivyoanza kwa yo sisi katika zama hizi wengi katika waislamu ni wageni hata kama wamezaliwa na baba na mama waislamu babu zao bibi zao waislamu lakini akthar ya watu wengi kati ya watu ni wageni kabisa na dini yao kuna baadhi ya mambo ukisikia mpaka unashangaa hii nyinyi nani mmezidi nyinyi hili limo hili ule ugeni alionao kwa hiyo mtume kuna watu aliowabashiria watakuja katikati huo wakasema fatuba lilghuraba alipoulizwa mtume maghurabani nani akasema alladhina yuslihuna ma afsada nnas maghurabani wale amao watayatengeneza yale walioyaharibu watu katika riwaya Koyochajiye mtu ambaye ataitengeneza jamii yetu ambayo imeharibika vibaya. Imeoza vibaya. Haijitambui, haijifahamu. Katika maelfu ya watu ni wachache mno wanaojielewa. Wakafahamu kwamba wanalazimikiwa kuijua dini yao, kuifuata dini yao kuheshimu mtume wao kuheshimu amri za Mola wao kuheshimu sunna za mtume wao. ni wachache katika walio wengi mno umma wahitaji walezi watakaoweza kuulea na kurejesha katika toa idhan hivyo basi tukiwa tuaona kwamba umma wetu una haja kubwa tena kubwa mno kwa sababu unaangamia tena kwa kasi kubwa mno kila mmoja kati yetu ni shahidi ukitizama tu wachache walio ndani ya nyumba pengine waweze kujikuta ndani ya nyumba nzima family nzima Yenu. pengine mtu aliyetamasaka na dini ni wewe peke yako Waliobaki wote ni watu wa dunia wanapoteza nyakati zao umri wao katika mambo yasiyo na faida na wao katika pahala ambapo maisha yake ni mafupi tunapita sasa hivi au baadaye tutachukuliwa kurudi kwa Allahu jalla wa ala Akthari ya umma wengi kati ya umma watu wengi wanaokufa katika zama hizi wanakufa na ujinga wa dini ya Kiislamu wana PhD pingine katika mambo mengine wana masters wana lakini wanaondoka katika dunia wanakwenda kukutana na Mola wao kuwa ni wajinga wa kile alichokileta Allahu Jalla waala wajinga wa dini Akthari ya umma uko hivi kwa sababu ni wachache mno wanaoshughulika na dini yao wakaisoma wakafahamu wakaielewa kwa hiyo umma umemongonyoka kiasi kikubwa mno idhan fa inal mar'at al muslima hiya al rakizatul ula fi bina'il mujtama'il muslim hivyo basi Mwanamke wa Kiislamu tunamzungumza Mwanamke wa Kiislamu yeye ndiye msingi wa mwanzo Hiya arrakizatul ula Mwanamke wa Kiislamu yeye ndiye nguzo ya mwanzo Ndiyo msingi wa mwanzo fi bina'il mujtama'i al-islami Mwanamke wa Kiislamu wewe wanawake wa Kiislamu wewe Nataka ujielewe na ujitambue wewe ndiye msingi wa mwanzo ujifahamu hivyo Wewe ndiye msingi wa mwanzo katika kujenga society ya Kiislamu jamii ya Kiislamu le Kwa sababu huyo mwanamke wa Kiislamu hiya alqaima ala binai usra mwanamke wa yeye ndiye mwenye kusimama juu ya kuijenga familia familia ikipata mwanamke bora mwanamke bora anaolewa akiwa ni mama bora mwenye kujifahamu mwenye kujielewa Tukisema mwenye kujifahamu hata kusudi kwamba anajijua mimi ndiyo Maryam la mwenye kujielewa katika dini mwenye kujifahamu katika dini familia ikimpata mama huyu inaanza na mama huyu familia imepata msingi mzuri sana wa binaaul qusra na kuijenga familia Jengo la familia huwa akhtar bina'in fi kiyan Ni jengo la khatari mno katika muundo wa jamii Jengo la familia huwa akhtar bina'in fi kiyan almujtamaa Jengo la familia ni jengo la hatari mno katika muundo wa familia bal fi kiyan alumma bali katika muundo wa umma mzima naomba nifahamike vizuri mno katika namna ya kufahamika msingi au almuradi si mtu kuolewa tu au mtu kuowa tu kinachotakiwa na uislamu ni kujenga familia iliyo bora yenye kumtambua Allah jalla wa ala yenye kumtambua mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hali hiyo anahitajika baba bora anahitajika mama bora ili tuweze kutengeneza kwanza familia bora kisha tutengeneze jamii iliyo bora katika hali hii msingi wa kwanza ni mwanamke لذلك كوجليهو ارشد النبي صلى الله عليه واله وسلم الرجال المسلمين كوجليهو ديو معنى متى صلى الله عليه واله وسلم اكاواونغزا وناما واكيسلام اذا ارادوا ان ينكعوا Mtume akawaongoza wanaume wa Kiislamu pindi wanapotaka kuoa anyختارu bi zawati ddin wachague wanawake wenye dini hili ndilo agizo la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amewaagiza wanaume pindi wanapotaka kuoa kwa sababu nyuma ya ndoa kuna malengo makubwa mno ya dini kwa yomtume akawaongoza wanaume wa Kiislamu pembe الله kuoa anikhtaru bidawati din wachague wanawake wenye dini fa fi sahihaini min hadithi abi huraira radiyallahu anhu kwenye sahihi annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala sahaba wa mtume anatosimulia abu huraira kwamba mtume kasema hivi tunka almaratu li arba'in huolewa mwanamke kwa mambo manne mtume kasema hivi tunka almaratu li arba'in mwanamke huolewa kwa mambo manne ahlabu inakuwa hivi yani mara nyingi sisi wanaume tunaangalia hivi, kwa hiyo mtume anatuoanisha. Hivi ndivyo mnavoangalia kisha baadaye mtume anatupa mwongozo. Nini mfanye? Tunka'ul mar'atu li'arba'in. Mwanamke huolewa kwa mambo manne. Li la Lamanzo mtume akasema kuolewa mwanamke kwa sababu ya mali yake. Sisi wanaume huangalia yule mwanamke ana nyumba. Yule mwanamke ana kazi. Yule mwanamke ana duka. Yule mwanamke ana, ana kipato chake. Kwa hiyo hapo tunaingia kutaka kuoa. Aghlabu inakuwa hivi. Hili la mwanzo ambalo Mtume kasema tunka almaratu li 40. Mwanamke huolewa kama nne. La mwanzo limaliha kwa sababu ya mali yake. Wengi kati ya wanaume wako waleo wanawake kwa sababu ya pesa zao kwa sababu ya nyumba zao kwa sababu ya makazi zao Wahakada Walihasabiha na jingine la pili mtume kasema huolewa mwanamke kwa sababu ya nasabu yake watu wanaangalia nasabu yake huyu ni kabila fulani babake fulani babu yake fulani wanafata ile nasabu ya yule mwanamke anaona nikiingia hapa basi hili la pili ambalo sisi wanaume tunaangalia na wako wengi kati wanaume ambao wameoa kwa misingi hiyo kwa kuangalia kwamba watu hawa ni watu fulani hawa wana nasabu fulani hawa walijamala ha. na la tatu mtume kasema Huolewa mwanamke kwa sababu ya uzuri wake na hapa ndio akthari ya wanaume tumetumbukia tuangalia tu figa yake rangi yake nywele zake miguu yake body structure yake ana figa ya aina gani basi wengi kati ya wanaume wameoa kwa hiyo la tatu hilo walidiniha na nne mtume akasema na huolewa mwanamke kwa sababu ya dini yake Aglabu watu huangalia haya sasa je mtume anaongozaje sikiliza sasa mweongozo mtume mtume akasema فظر ب ذات wacha yote haya matatu usiangalie فظر ب ذات wewe mwanamme chagua yule mwanamke mwenye dini transformedaati bi yani mucha mashika bidiniha mwanamke mwenye kushikamana na dini yake aliyesoma aliyeelewa alioifahamu anai dini yake mtume akasema wema na mme huyu taribati ya daka na tiga yake itakuwa nini mtume akasema taribati ya daka Mikono yako itakuwa imeshika udongo wenye baraka nyingi. Mikono yako itakuwa taribati ya daka al Mikono yako imeshika ardhi yenye mbolea, yenye rutba. Utatoa watoto wazuri, utatoa maulama, utatoa mafukaha. Hili ndilo agizo la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam nalau tunge likuwa sisi wanaume tu yaangalia haya bila shaka na wanawake nao wangelikaa katika platform hiyo si kwa wanaume tu katika kujengeneza jamii la bali hata Mtume akatoa agizo kwa mawali wanaoasimamia wanawake akawaambia idha atakum man tardu dinehu wa khuluquhu atakapokujieni nyinyi mawali mwanamme ambaye maridhia dini yake kwamba nimchapa dini vizuri wa khuluquhu na tabia zake khulka zake ni nzuri fadzawijuhu huyo muonesheni ndo agizo la mtume ila tafaluhu na kama hamkufanya hivi kakon fitna wa fasadun itakuwa ni fitna na maharibiko makubwa kwa sababu mtatuletea mahensam wasiojitambua Machekbobu wasiojitambua mtatuletea wasanii watakaoimba matusi afaonekane ndio watu wazuri hao watakokaa uchi mbele za watu wakidemka wakicheza wakikata viuno Watu wakiwaangalia halafu mtumbie hawa wasanii ndio kioo cha jamii mtatuletea watu namna kama hii. Kwa hiyo mtume anaanza kuijenga jamii na mape kabisa tangu katika kutafuta mchumba. Kwa upande wa mwanamke iwe vipi na kwa upande wa mwanamme iwe vipi ili tupate society bora. Mwanamke ndiye msingi wa mwanzo fanasaha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam biitibari ddini kwa hiyo akana sihi mtume akatoa nasaha zake mtume katika utafutaji wa mke kwa kuzingatia dini oa kwa kuzingatia dini na katika hadithi olewa kwa kuzingatia dini kwa sababu tunahitaji jamii iliyo bora yenye kumjua allah Imekuwa hivyo kwa sababu kujenga jamii njema kuna hitaji mwanamama alima kujenga jamii iliyo bora iliyo nzuri isiyo na wahuni isiyo na wasanii wasiojitambua ambao ndio hupewa kipaumbele isiwe na footballers tu wasiojitambua wacheza mpira ikawakiliza watu wote ziko huko mchezam bila yule mchezam bila yule ni olewa na mchezam bila mchezam bila la na kizazi utatoharibia jamii utaiharibu society ambayo mtume kataka ijengwe katika misingi ya tauhidi kwa wewe kujachulia janadume kwa sababu ya mapesa yake kwa sababu msanii kwa sababu muimba nyimbo, kwa sababu mcheza mpira, kwa sababu ya pesa zake tu. Utatoharibia jamii. Kujenga jamii iliyo bora inahitaji mwanamke mwenye kujitambua alima. Mwanamke mwenye elimu ya dini nzuri ya kutosha. Mutamasika Bidiniha mwanamke mwenye kushikamana na dini yake. Ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema wal mar'atu fi bayti zawjiha ra'iyah. Ndiyo maana Mtume akisema na mwanamke na mwanamke katika nyumba ya mumewe ni mchunga. Kwa hiyo huyu mchunga anatakiwa awe alima. Ni mtu mwenye elimu ya dini. Alimatan bi sunnati Awe ni mwanamke mwenye kujua sunna za mtume wake mchungaji anakwenda kuchunga ndani ya nyumba Walmar'atu fi bayti zawjiha Na Namwanamke katika nyumba ya mumewe ni mchunga. wahia mas'ulatun Na hapa nataka ujifahamu Ielewe nafasi hii dielewwe jukumu ili la khatari sana mwanamke ambalo mtume amelizungumza kuhusu wewe akasema wahia mas'ulatun an raiyatiha na huyo mwanamke ni mwenye kuulizwa masuala kuhusiana na uchunga wake katika nyumba ya mumewe atakwenda kuulizwa atasimamishwa mbele ya Allah ataulizwa kuhusiana na uchunga ndani ya nyumba ya mumewe kwa hiyo asijione tu mwanamke kwamba yeye ana mume, ana watoto, ana television, kazi yake sasa kuwaonesha wale watoto Tizameni kombolela hiyo. Tizameni sultani hiyo. Jifunzeni humo watu ambao na mabuso. Angaliani humo watu wanavyojibu jeuri kwa jibu wazazi wao. Ndiyo wa akthari ya wanawake wako hivi. Hawapitwi na musalsalati hizi. Michezo na faida yoyote aiyo tangeneezi watoto wao inawaharibu inapandisha tabia mbaya maneno mabaya lakini mwenyewe anajiona ndio kiburudisho hicho cha kujiburudisha yeye nafsi yake na kuwaburudisha watoto wake haoni maskini kwa pesa zake anawaharibu wanawe. analipia maskini kila mwezi kingamuzi mwezi mzima umewahi kukaa kikako kafanye tathmini wanao hawa cha msingi walichojifunza kwenye hizo movie kwenye hiyo TV kitu gani zaidi ya kuona watu wamekumbatiana zaidi ya kuona watu wanapigana mabuso zaidi ya kuona watu wamelala kitanda kimoja na wanayafanya ya kuyafanya nini umsomesha mwanao wa anti rakizatul ula na wewe ni kigezo cha mwanzo wao ni nguzo ya mwanzo katika family mtume anakutaja wewe mashula wewe ni mwenye kuulizwa mbele ya Allah badala ya kujipapatua we ndio kwanza waingiza katika maangamizo kwa mikono yako watoto wako ya subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun umma unapeleka pabaya hapa tulipofika leo hapa janja kwa bahati mbaya ni kwa sababu ya kukoshekana mama alima mutamassikaton bikitabilla mutamassikaton bisunnat rasulillah kizazi kikakuwa vibaya tukapata vijana tulionao leo hii tunamuomba Allah jalla ala awarejesha umma katika ta'ah lakini khatari